Томас Гарріс Цикл «Ганнібал-лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ десятий Якщо враховувати його цілковите презирство до медичних закладів і більшості лікарів-практиків, то не дивно, що в нього ніколи не було особистого терапевта. Державна Балтиморська лікарня для психічно хворих злочинців, де доктора Лектора утримували до його лиховісного переведення у Мемфіс, тепер зачинилась і занедбану будівлю очікувало знесення. Поліція штату Теннесі була останньою інстанцією, яка несла відповідальність за доктора Лектора до його втечі. Але там наполягали, що не отримували його медичної документації. Наразі вже мертві офіцери, які перевезли його з Балтимора до Мемфіса, розписалися тоді за в'язня, але не за його медичні картки. Стаглінг провела день на телефоні і за комп'ютером а потім вручну обшукала кімнати для зберігання речових доказів у Квантіко та в будівлі Гувера. Вона цілий ранок лазила за смердючою, захаращеною кімнатою доказів у поліцейському управлінні Балтимора і провела навіжений день, розбираючись із некаталогізованим зібранням Ганнібала Лектора в Меморіальній юридичній бібліотеці Фіцкю де час зупиняється, поки архіваріуси намагаються відшукати потрібні ключі. Зрештою, їй дістався єдиний аркуш – побіжний медичний огляд доктора Лектора, який відбувся, коли його вперше заарештувала поліція штату Меріленд. І жодних історій хвороб. Айнал Корі пережила занепад Державної балтиморської лікарні для психічно хворих злочинців і взялася до кращих справ у лікарняній раді штату Меріленд. Вона не захотіла розмовляти зі Стаглінг у своєму кабінеті, тож вони зустрілися в кафетерії на першому поверсі. Стаглінг узяла собі за звичку приїжджати на зустрічі раніше і оглядати узгоджене місце здалеку. Корі виявилася пунктуальною до хвилини. Вона була оглядна і бліда, років 35, без макіяжу та прикрас. Волосся носила майже по пояс, як і колись у старших класах, а на ноги вдягла білі сандалії з компресійними колготами. Стагрінг збирала пакетики з цукром біля кавового прилавка і спостерігала, як Корі всідається за погоджений столик. Ви можете дотримуватися помилкової думки, що всі протестанти однакові на вигляд. Це не так. Так само, як уродженці Карибів можуть відрізнити жителів одного острова від іншого. Так і Стаглінг, яку виховали лютерани, поглянула на цю жінку і мовила сама до себе. «Церква Христа! У крайньому випадку Назарейка!» Стагрінг зняла всі свої прикраси – простенький браслет і золотий кульчик зі здорового вуха. Та склала їх у сумочку. Наручний годинник, пластиковий, зійде. Більше зі своєю зовнішністю вона не могла нічого вдіяти. «Інел Корі? Хочете кави?» – спитала Старлінг, тримаючи в руках дві чашки. «Правильно казати «Айнел»! Я каву не п'ю. Тоді я обидві вип'ю. Хочете чогось іще? Я Кларіс Старлінг». «Нічого мені не треба. Не покажете мені якесь посвідчення з фотографією?» «Звісно. Міс Корі...» Можна я звертатимусь до вас на ім'я? Жінка стонула плечима. Айнел, мені потрібна допомога у справі, до якої ви особисто не маєте жодного стосунку. Я просто потребую настанов, аби знайти документацію з Державної балтиморської лікарні. Айнел Корі говорить із перебільшеною чіткістю, коли хоче підкреслити свою правоту чи гнів. Ми вже все обговорили з комісією штату під час закриття міс... «Старлінг. Міс Старлінг. Ви не знайдете жодної папки, яка б покинула ту лікарню без узгодження з керівництвом. Що стосується померлих, то Міністерству здоров'я їхні папки були непотрібні. Бюро демографічної статистики також. І наскільки мені відомо, мертві папки, тобто папки померлих, лишались в Державній Балтиморській лікарні ще після дати мого звільнення». А я пішла мало не остання. Утечі перейшли до міської поліції та управління шерифа. Утечі? Я маю на увазі випадки, коли хтось тікає з лікарні, інколи тікали привілейовані пацієнти. Доктора Лектора можна назвати втечею. Як гадаєте, чи його документи могли потрапити до правових органів? Він не був утікачем, він не проходив як наш утікач. Коли він зник, то перебував не під нашим наглядом. Одного разу я спустилася туди, вниз. Подивилася на доктора Лектора і показала його моїй сестрі, коли вона приходила до нас із хлопцями. Мені стає якось гидко і холодно, коли про це згадую. Він нацькував одного з пацієнтів, аби той кинув у нас... Вона стишила голос. «Сім'я. Розумієте, про що я?» Чула про такі випадки, відповіла Старлінг. То часом був не Мікс, мав натреновану руку. Я викреслила це з пам'яті. А вас я пам'ятаю. Ви прийшли в лікарню, поговорили з Фредом, доктором Чилтоном, а потім спустилися в підвал до лектора, так? Так. Доктор Фредерік Чилтон був директором Державної балтиморської лікарні для психічно хворих злочинців. І пропав під час відпустки після втечі доктора Лектора. «Ви знаєте, що Фред зник?» «Так, чула про це». В очах Міскорі раптом забриніли сльози. «Він був моїм нареченим. А тоді він пропав. Лікарню закрили. Наче дах завалився мені на голову. Якби не моя церква, я б не впоралася з горем». «Співчуваю». Тепер у вас гарна робота. Але Фреда нема. Він був чудовим, чудовим чоловіком. У нас було кохання, така любов, що випадає далеко не всім. Його обирали хлопцем року в Кантоні, коли він ходив у старші класи. Ну, нічого собі. Дозвольте вас спитати іще дещо, Айнал. Він зберігав документацію у своєму кабінеті, чи вона лежала на реєстратурі? Де було ваше робоче... Документи були в стінних шафах, у нього в кабінеті. А потім їх стало так багато, що ми придбали великі картотечні шафи в реєстратуру. Звісно, вони завжди були замкнені. Коли ми закрилися, туди на постійній основі переїхала метадонова клініка. Більшість речей пересували з місця на місце. Ви коли-небудь бачили? Читали документацію на доктора Лектора? Звісно. Не пам'ятаєте, чи були там рентгенівські знімки? Рентгени вкладали у медичні звіти чи зберігали окремо? Вкладали у звіти. Вони більші за стандартні папки, через те було незручно. Ми мали рентгенівський апарат, але рентгенолог працював не на повну ставку, тож не укладав окремих справ. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи був знімок у лекторовій папці чи ні. Там була стрічка електрокардіограми, яку Фред інколи показував гостям. Доктор Лектор, я навіть не хочу називати його доктором, був увесь обплутаний дротами електрокардіографа, коли дістався тієї бідної медсестри. Розумієте, показники були дивними. Його пульс практично не змінився, коли він на неї напав йому вибило плече, коли всі ті санітари. Ну, навалилися на нього та відтягли від неї. То треба було зробити йому рентген. Вони б йому не тільки плече вибили, якщо мене попитати. Як вам щось спаде на думку, де взагалі може бути та папка? Ви мені зателефонуєте? Ми проведемо те, що звемо глобальним пошуком, мовила міс Корі, смакуючи вираз. Але не думаю, що щось знайдемо. Багато речей просто покинули. Не ми, а працівники метадонової. У кавових чашок були товсті обідки, через які переливається кава. Дивлячись, як Айнел Корі важкою ходою, мов пекельне знамення, йде геть, Старлінг випила півчашки кави, підклавши під підборіддя серветку. Старлінг потроху приходила до тями. Вона розуміла, що їй щось надокучило. Може, то була вульгарність, чи й гірше, Відсутність смаку. Байдужість, до речей, що милують око. Навіть образ королеви Снафу кращий, аніж ніякий. Це факт. Хочете ви чути це чи ні? Снаф Квін – королева Снафу. Перефраз на позначення повії. Старлінг пошукала в собі ознаки снобізму і вирішила, що для снобізму в неї замало приводів. Потім, розмірковуючи про смак, згадала Евелду Драмго, яка мала його вдосталь. Від цієї думки Старлінг знову закортіло поглинути саму себе. Розділ одинадцятий Отож, Старлінг повернулася в місце, де все для неї розпочалося. У Державну Балтиморську лікарню для психічно хворих злочинців. Тепер покинуту. Стара коричнева будівля. Дім болю з позабиваними вікнами й дверима. Перетягнутий ланцюгами і позначений графіті. Чекає на техніку для знесення. Лікарня почала занепадати задовго до того, як під час відпустки зник її директор, доктор Фредерік Чилтон. У зв'язку з подальшим викриттям нераціонального використання коштів, а також ветхістю самої будівлі, законодавчі органи мусили обрізати фінансування. Деяких пацієнтів перевели до інших закладів, інші померли, а ще чимало тинялися торазиновими зомбі по вулицях Балтимора через недолугу програму амбулаторного лікування, і чимало їх замерзло смерть. Стоячи перед старою будівлею, Кларіс Старлінг зрозуміла, що встигла перепробувати всі інші варіанти, бо не хотіла знову приходити в це місце. Доглядач запізнився на 45 хвилин. То був приземкуватий старший чоловік із черевиком на високому підборі та зі східноєвропейською зачіскою, яку, певно, йому зробили вдома. Він задихано провів Старлінг до бокових дверей. За кілька кроків далі тротуаром. Замок вибили вандали, і на двері почепили ланцюг із двома навісними замками. Між ланками назбиралося пухнасте павутиння. Трава, що проростала крізь щелини в сходинках, лоскотала кісточки стаглінг, поки доглядач бабрався з ключами. Під вечір набігли хмари. Світло стало зернистим і не утворювало тіней. Цю будівлю, добре, не знаю, тільки дивлюсь пожежні сигналізації, сказав чоловік. Ви не знаєте, тут збереглися документи, якісь каштотеки чи записи. Він станув плечима. Після больниці тут метадонова клініка була. Скількись місяців. Вони в підвалу се знесли. Кроваті, постелі, не знаю, що ще. Погано для моєї астми. Пліснява. Дуже погана пліснява. Матраци на кроватях у плісняві. Погана пліснява на кроватях. Дихать там не можу. Сходки високо на мою ногу. Я б показав, так...» Стагрінг була б рада компанії, навіть його, але доглядач її б уповільнив. «Ні, ідіть. Де ваш офіс?» «Далі по кварталу, де раніше була та контора з водійськими правами». «Якщо я не повернуся через годину...» Він поглянув на годинник. Через півчаса мені вже треба йти. А оце вже, блін, занадто. От що ви зараз зробите для мене, сер? Ви чекатимете на ключі у своєму офісі. Якщо я не повернуся за годину, то зателефонуєте за номером на цій карці і покажете, куди я пішла. Якщо вас не буде, коли я повернуся, якщо ви замкнете офіс і підете додому то я особисто піду зранку до вашого керівництва і доповім про ваш учинок. До того ж, до того ж вас перевірить служба внутрішнього оподаткування, а ваше проживання перегляне управління контролю за імміграцією та отриманням громадянства. Ви мене зрозуміли? Мені хотілося б почути відповідь, сер. Та я б вас пождав, звісно. Не треба такого казати. Дуже вам вдячна, сер. Доглядач ухопився своїми великими руками за поруччя, аби переступити на тротуар. Стаглінг слухала, як у далині замовкають його нерівномірні кроки. Вона поштовхом прочинила двері і вийшла на майданчик пожежних сходів. Високі, загратовані вікна в прогоні пропускали сіре світло. Високі, загратовані вікна в прогоні пропускали сіре світло. Вона поміркувала, чи варто замкнути за собою двері і вирішила зав'язати ланцюг на вузол із середини, щоб мати змогу відчинити двері, якщо загубить ключ. Під час усіх попередніх відвідин лікарні, коли Стаглінг спілкувалася з доктором Ганнібалом Лектором, вона потрапляла всередину з головного входу, тож тепер їй знадобився час, щоб зорієнтуватися. Вона піднялася пожежними сходами на основний поверх. Матовані вікна так само перешкоджали слабкому денному світлу і в залі панував півморок. Своїм важким ліхтариком Старрінг відшукала перемикач і ввімкнула горішнє освітлення. Три лампочки і досі світили в поламаній арматурі. На столі реєстратури лежали телефонні дроти з оголеними кінцями. У будівлі побували вандали з фарбою в аерозольних балончиках. Восьмифутовий фалос із яйцями перекрашав стіну в реєстратурі. Разом із написом «Мама Фарон, подорочи мені». Двері в кабінет директора були незамкнені. Стаглінг зупинилася в прорізі. Саме сюди вона прийшла на своє перше завдання від ФБР. Ще коли була стажеркою. Коли всьому вірила. Коли гадала, що як ти вправляєшся з роботою, якщо даєш раду, то тебе приймуть незалежно від раси, віри, кольору шкіри, національності, чи того факту, що ти маєш бути одним зі старих добрих хлопців. З усього цього їй лишився тільки один пункт, у який вона вірила. Старлінг вірила, що дає раду. Ось тут директор лікарні Чилтон подав їй масну руку, а тоді почав загравати. Тут він торгував таємницями, підслуховував і вірив, що недурніший заганібала лектора. Тут він прийняв рішення, яке дало лектореві можливість утекти, проливши стільки крові. Челтонів стіл і досі стояв у кабінеті, але стілець пропав. Завдяки маленьким розмірам його було легко вкрасти. Шухляди порожні, окрім розчавленого Алказельцеру. У кабінеті лишилося дві картотечні шафи. На них були прості замки і колишній технічний агент Стагрінг відімкнула їх менш ніж за хвилину. У нижній шухляді лежав усохший сендвіч у паперовій обгорці, кілька бланків метадонової клініки, а також ароматизатор для рота, тюбик тоніку для волосся, гребінець і кілька презервативів. Стагрінг замислилася про лікарняний підвал, схожий на каземат, де доктор Лектор прожив 8 років. Їй не хотілося туди спускатися. Вона могла б скористатися мобільним і попрохати когось із міської поліції спуститися разом із нею. Могла б попросити польовий офіс у Балтиморі переслати до неї ще одного агента ФБР. Сірий день майже закінчився, і навіть зараз їй уже ніяк не уникнути години пік на дорогах Вашингтона. Якщо доведеться чекати, справи тільки погіршаться». Попри пил, вона похилилася на в стіл і спробувала вирішити. Вона насправді гадала, що в підвалі можуть лежати папки, чи її просто тягло в те місце, де вона вперше побачила Ганнібала Лектора. Завдяки кар'єрі в правоохоронних органах Старрінг дізналася про себе принаймні одну річ. А саме, вона не шукала собі пригод і була прада ніколи знову не відчувати страху. Але в підвалі можуть бути папки. Вона зможе це перевірити за п'ять хвилин. Вона пам'ятала, як коли спускалася сюди багато років тому, за спиною ляскали двері підвищеної безпеки. На той випадок, якщо хтось захоче їх зачинити цього разу, вона зателефонувала до Балтиморського польового офісу, повідомила про своє місце перебування і домовилася зв'язатися за годину, коли вийде. Світло вімкнулося на внутрішніх сходах. Ними Чилтон колись давно проводжав її до підвалу. Тут він пояснював правила безпеки поводження з ганібалом Лектором. А тут під оцією лампою зупинився, щоб дістати з гаманця фотографію медсестри, чий язик доктор Лектор з'їв під час спроби провести медогляд. Якщо під час гамування доктору Лектору вибили плече, то, звісно, річ мав існувати рентгенівський знімок. Протяг на сходах торкнувся шиї, наче десь було прочинене вікно. На майданчику валялася коробка з-під гамбургера з Макдональдза, розкидані серветки, поплямована посудина, де колись була квасоля, рештки їжі, у кутку звивисте лайно і ще серветки. Світло кінчалося на нижньому сходовому майданчику перед великими сталевими дверима, що вели до відділення для буйних. Тепер вони були прочинені навстіж, трималися на гаку на стіні. Ліхтарик Старрінг містив п'ять батарейок «Ді» і пускав хороший широкий промінь. Старрінг освітила ним довгий коридор колишнього відділення максимальної безпеки. У дальшому кінці виднілося якесь нагромадження. Дивно бачити відчинені двері в камерах. Підлога була завалена обгортками з-під хліба і паперовими склянками. Бляшанка з-під почорніла від ужитку, мов тріснута труба. Лежала на столі, за яким колись сиділи санітари. Стагрінг класнула перемикачем за постом санітарів. Безрезультатно. Вона дістала мобільний телефон. У темряві червоне світло видавалося дуже яскравим. Під землею від мобілки ніякої користі. Але вона голосно в неї заговорила. «Баррі, піджини вантажівку до бокового входу!» «Перенеси прожектор. Прихопи візки, щоб підняти речі нагору». «Ага, спускайся». Потім Старлінг крикнула в темряву. «Увага там! Я федеральний офіцер. Якщо ви тут нелегально мешкаєте, то можете йти. Я вас не заарештую. Ви мене не цікавите. Якщо ви повернетеся після того, як я закінчу свої справи, мене це також не цікавить. Можете зараз виходити». Якщо ви спробуєте мені завадити, то отримайте тяжке тілесне ушкодження, коли я засаджу свинцю вам у дупу. Дякую. Її голос прокотився луною в коридорі, де божевільні колись зривалися на хрип і жували беззубими яснами грати. Старлінг пригадала заспокійливу присутність великого санітара Барні, який чергував тут, коли вона приходила на розмови до доктора Лектора. Дивна чемність, із якою Барні і доктор Лектор ставилися один до одного. Тепер Барні не було. Виринув спогад зі школи, і Старлінг, щоб зібратися, змусила себе пригадати. Кроки лунають у пам'яті. Коридорами, якими ми не йшли, до дверей, яких ми не прочиняли, що ведуть у сад Троянд. Сад Троянд. Егеш. Нічогенький сад Троянд. Стаглінг, яку на нещодавніх нарадах заохочували ненавидіти свою зброю та саму себе, з'ясувала, що торкатися зброї не так уже й неприємно, коли тобі страшно. Вона притисла 45-й калібр до стегна і пішла коридором за променем ліхтарика. Важко водночас слідкувати за обома флангами, нікого за собою не лишати. Обов'язково. Десь крапала вода. В одних камерах – ряди розібраних рам від ліжок, в інших – матраци. Посеред коридору натекло води, і Старлінг, завжди дбаючи про взуття, переступила вузьку калюжу, просуваючись уперед. Вона згадала пораду Барні, яку він дав багато років тому, коли в камерах іще були люди. «Тримайтеся середини проходу, коли будете йти. Картотечні шафи. Ось вони». Посеред коридору, у самому кінці, тьмяна оливкова поверхня в промені ліхтарика. Ось камера, у якій колись сидів множинний Мікс. Повз неї взагалі не хотілося проходити. Мікс, який шепотів до неї непристойності і кидався тілесними рідинами. Мікс, якого доктор Лектор убив, нарадивши проковтнути власний поганий язик. А коли Мікс помер, у камері оселився Семмі. Семмі, чий поетичний талант доктора Лектора, заохочував, впливаючи на поета неймовірним чином. Навіть зараз вона могла чути, як Семмі горлає свій вірш. «Я хочу ти до Суса, я хочу ти з Ристом, і я піду з Ісусом, як Буту молодцом». У неї досі валялася десь записка, нашкрябана крейдовим олівцем. Тепер камера була заставлена матрацами і вузлами з білизною, замотаною в простирадла. І нарешті камера доктора Лектора. Міцний стіл, за яким він читав, так само стояв на болтах у центрі кімнати. Зникли дошки поличок, на яких він тримав свої книги, але зі стіни і досі стирчали скоби. Старлінг мала б уже повернутися до шаф, але не могла відвести очей від камери. Тут відбулася найдивовижніша зустріч у її житті тут її вражали, шокували, дивували тут вона чула про себе правду, таку жаску, на яку серце відгукалося, мов величезний гучний дзвін. Їй хотілося зайти. Хотілося зайти в камеру, як хочеться стрибнути з балкона, як манить блискарею кішпал, коли чуєш, що перебуває потяг. Старлінг посвітила навколо ліхтариком. Зазирнула за картотечні шафи. Пустила промінь найближчими камерами. Цікавість перенесла її за поріг. Вона стояла в центрі кімнати, де доктор Ганібал Лектор провів вісім років. Тепер вона займала простір, у якому колись бачила його, і чекала, що по шкірі піде мороз. Але цього не сталося. Поклала зброю та ліхтарик на стіл переконавшись, що ліхтарик не покотиться. і притулила руки до поверхні, відчувши під долонями самі крихти. Загалом враження розчарували. Колишній мешканець покинув цю камеру, наче змія скинула шкіру. Старлінг помітила, що до неї прийшло усвідомлення. Смерть і небезпека не завжди чекають на тебе в пастках. Вони можуть прийти з солодким диханням коханої людини або одного сонячного дня на рибному ринку, де з бумбокса лунає макарена. До роботи. Картотека вісім футів завдовжки. Усього чотири шафи. До підборіддя. У кожній по п'ять шухляд. Під єдиним замком із чотирма штифтами, що висів біля горішньої шухляди. Усі чотири відімкнені. Усі шухляди забиті справами подекуди товстими. Усі у папках. Старі паперові папки під мармур із часом погнулися. Новіші справи зберігалися в коричневих манільських папках. Інформація про здоров'я мертвих людей аж від самого відкриття лікарні в 1932 році. Справи розставлено майже за алфавітом. Деякі документи щільно укладено позаду папок у довгих шухлядах. Стаглінг швиденько перебирала корінці, Притримуючи важкий ліхтарик на плечі, пальцями вільної руки гортаючи папки, шкодуючи, що не прихопила маленький ліхтарик, який можна тримати в зубах. Щойно вона трохи розібралася в картотеці, стала пропускати цілі шухляди. Промайнувши невелику секцію І, потім К, вона дісталася Л. І тут, бац, лектор, ганнібал. Стаглінг дістала довгу коричневу папку. Одразу промацала її в пошуках твердого рентгенівського негатива. Поклала папку на сто з інших. Розгорнула і знайшла історію хвороби покійного Мікса. Чорт забирай. Мікс навіть у могилі не дає їй спокою. Вона переклала папку на шафу і поспішила до М. Коричнева папка Мікса стояла на місці, з алфавітом. Порожня. Хтось помилився, укладаючи справи. Хтось випадково поклав документи Мікса в обкладинку справи Ганібала Лектера. Вона пробігла секцією М, видивляючись справу без папки. Потім повернулася до І, усвідомлення, що їй дещо заважає. Запах цього місця став більше непокоїти. Доглядач був правий, тут важко дихати. Вона дісталася середини І, коли збагнула, що сморід – Швидко посилюється. Позаду тихий сплеск, і вона різко озирнулася, наготувавши для удару ліхтарик, швидко засунувши руку під вітрівку до зброї. У світлі ліхтарика Стагрінг стояв високий чоловік у брудному ганчер'ї, ступивши однією величезною набряклою ногою в калюжу. Одна рука звисала вздовж тіла. Другою він тримав осколок від розбитої тарілки. Одна нога та обидві стопи були перев'язані стрічками з простирадол. «Привіт!» – сказав він, ледве рухаючи язиком, розпухлим від стоматиту. Старлінг за п'ять футів відчувала його дихання. Рука під корткою перемістилася від зброї до балончика з мейсом. «Привіт!» – відповіла Старлінг. «Будь ласка, станьте туди, спиною до град!» Чоловік не поворухнувся. – Ти Ісус? – спитав він. – Ні, я не Ісус. Голос. Старрінг пам'ятала цей голос. – Ти Ісус? – чоловік кривив лице. – Цей голос. Ану, думай. – Привіт, Семмі, – сказала Старрінг. – Як ти? Щойно про тебе згадувала? – Що там про Семмі? Інформація прибувала швидко, у довільному порядку. Виклав голову своєї матері на тацю для пожертв, поки паства співала «Віддай Господу найкраще». Сказав, що то найдорожча річ у нього, у придорожній баптистській церкві. Побивається, як казав доктор Лектор, що Ісус десь забарився. «Ти Ісус?» – мовив Семмі цього разу жалісно. Він поліз у кишеню і витяг звідти недопалок. Чималий, понад два дюйми завдовжки. Виклав його на осколок тарілки і простягнув, пропонуючи стаглинг. «Семмі, вибач, ні, я не...» Семмі раптом ожив. Розлютився, що вона не Ісус. І у вогкому коридорі загримів його голос. «Я хочу ти з Ісусом! Я хочу ти з Ристом!» Він замахнувся осколком тарілки з вигнутим, мов мотика, гострим краєм і зробив крок до Стаглінг, ступивши обома ногами в калюжу, скорчивши обличчя, хапаючи вільною рукою простір між собою і Стаглінг. Спиною вона відчула тверду поверхню шаф. «І ти підеш з Ісусом, як будеш молодцом!» промовила Стаглінг голосно і чітко, мов гукала до нього з «Угу!» Спокійно мовив Семмі і зупинився. Стаглінг порилася в сумочці. Знайшла шоколадний батончик. «Семмі, у мене є снікерс. Любиш снікерс?» Він нічого не відповів. Вона поклала снікерс на коричневу шапку і простягнула її до Семмі, так само, як він простягав свою тарілку. Він зробив перший укус, навіть не знявши обгортки. Потім виплюнув папір і знову вкусив з'ївши пів батончика за одним разом. «Семі тут іще хтось був?» Він проігнорував питання, поклав решту батончика на тарілку і зник закупою матраців у своїй старій камері. «А це що, блін, таке?» – спитав жіночий голос. «Дякую, Семі!» «Хто ви?» – гукнула Старлінг. «Не ваше собаче діло. Ви живете тут із Семі?» «Та ні, прийшла на побачення. Ви не могли б нас залишити наодинці?» «Так, відповідайте на мої питання. Ви тут давно?» «Два тижні. Тут іще хтось був?» «Якісь бездомні. Семі їх вигнав. Семі вас захищає?» «Полізь до мене, дізнаєшся. Я ще добре ходжу. Я дістаю харчі, а він має безпечне місце, де їх можна з'їсти». Багато хто має таку домовленість. Хтось із вас бере участь у якійсь соціальній програмі? Не хочете туди потрапити? Я можу допомогти. Він уже це пройшов. Виходиш у світ, крутишся як шмат лайна, а тоді повертаєшся до знайомих місць. Що ви шукаєте? Чого вам треба? Деякі лікарняні справи. Якщо їх тут нема, то хтось украв. Щоб до цього дійти, великого розуму не треба». «Семі?» – покликала Стаглінг. «Семі?» Семі не відповів. «Він спить», – відповіла його подруга. «Якщо я лишу тут трохи грошей, ви купите собі поїсти?» «Ні, я куплю випивку. Їжу можна знайти, а випивку не знайдеш. Дивіться, щоб у вас узад двері не стукнули, як будете виходити». «Я покладу гроші на стіл», – сказала Старлінг. Їй хотілося бігти. Вона згадала, як виходила від доктора Лектора. Згадала, як обхопила себе руками, коли йшла до острова Спокою, де колись був пункт санітара Барні. У світлі, що падало від сходового майданчика, Старлінг дістала з гаманця 20-доларову банкноту. Поклала гроші на пошарпаний покинутий стіл Барні. І притиснула порожньою винною пляшкою, розгорнула пластиковий пакет із магазину та поклала туди обгортку від справи доктора Лектера, де тепер лежали документи мікса і порожню папку самого Мікса. Бувайте, бувай, Семмі. гукнула вона до чоловіка, який кружляв, кружляв світом. А тоді повернувся до знайомого пекла. Вона хотіла висловити сподівання, що Ісус невдовзі прийде, але подумала, що це було б дурістю. Старлінг вибралася на світло, аби й собі продовжити кружляти світом.